щось накшав того, нате вам ваше, бо фарби її, майстерня її, а таке на Базграти, я й сам безумів. Тут я цілковито з ними погоджувався. Так от тепер, після кількох стрічок суцільної хвальби, ішлося про те, що художник тимчасово змінив напрям і тепер працює в новому стилі. Бодіарт – це мені ні про що не свідчило, окрім двох знайомих слів – тіло і мистецтво. Я вирішив безрезультатно не напружуватись, а зачекати, поки побачу дружину замовника, і вона особисто мені все вияснить. Тішили те, що тема для розмови у мене була. Напевно, я посміхався, коли згадував дружину замовника, бо чоловік, що сидів навпроти, зацікавлено, але якомога обережно, глянув у мій бік. Я й геть забув про нього, поринувши у спогади річної давнини. Виглядав на справжнього англійського джентльмена. Сірий, добре скроєний костюм, що сидів на ньому як вилитий, так не купують в магазинах, так і шиють на замовлення. Ціпок зі срібним у вигляді голови якоїсь фімери, наконечником, на якому всю дорогу тримав руки. Незважаючи на розкішні м'які фотелі, обиті сірим, мешачого кольору оксамитом, він жодного разу не сперся на спинку і не змінив пози. Час від часу міняв тільки ноги, закидаючи одну на другу. Тоді добре було видно його високі шкарпетки гірчичого кольору з сірими в тон костюма дрібним орнаментом у вигляді турецьких огірочків з мінімальним вкрапленням фіолету. Біля ніг стояв металевий, обтягнутий шкірою кейс. Поряд з ним в такій же незворушливій позі сидів його собака, ірландський сетер з лискучою шерстю темно червоного, з огняним відливом кольору. Ця червонявість якомога більше посувала до сірого гарнітуру чоловіка і мишучого кольору оббивки крісел. Я посміхнувся, бо дечого таки. Від дружини замовника навчився. Чоловік розцінив це як прояв ввічливості і посміхнувся мені у відповідь. Вирішив зупинитися у невеличкому готелі поряд з тимчасовим офісом. Це трохи на захід від площі Святого Марка. Подалі від безконечних тлумів туристів. До готелю добирався на гондолі. Здалеку я зауважив іншу, в якій не сидів, а гордо стояв мій супутник з вагона першого класу. Поруч з ним, як і він, незворожно сидів його собака. Сонце ховалося за обрій. Було в нього за спиною, тож я бачив лише силует. Воістину чудове видовище, гравюра XVIII -го століття. Готель був переповненим. Я не очікував такого ажіотажу. Мав відбутися концерт відомого піаніста, тож не забронював номера заздалегідь. На рецепції поруч зі мною стояла пара приблизно одного зі мною віку. Їх чекала та ж участь, що й мене. «Є один єдиний номер, апартамент», зі солодкою посмішкою повідомив порт'є. «Дві кімнати з'єднані між собою дверима, але в кожну є окремий вхід», далі назвав «вартість». Чоловік з жінкою перезернулися між собою, Глянули на мене, вони мали пріоритетне право вирішувати, бо прибули сюди першими.